Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, və salatu və salamu alə eşrafilənbiyayə və l-mufsəlin, nəbiyyəna Muhammedin və alə əlihə və sahbəhəyə ecma'in, rabbi şirəhli sadri və yəssərli emri, və ahlul uqdatan minlisani yafqəhu qavli, ammə qağd, aziz qardaşlarım, və içərdəlhamınız da Allah'tan qoşmaqı, teqvəluqməni həməsiyyət edirəm. Yəni Beqara Suresinin tefsiri devam edir. 177. ayədə رضا الله بيروشي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرك والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القرب واليثام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا يأهدوا والصادرين في البأساء والضراء وحين الباس Olar ki, onlar sadiq olanlardır. Onlar əməl Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirmənizdə deyildir. Lakin, yaxşı əməl sahibləri o kəslərdir ki, onlar Allah'a, axirət gününə, mələklərə, kitabə, yəni nazil olan bütün kitablara, peyğəmbərlərə iman gətiriblər. Sevdiyi malı qohum, əqrəvaya, yetimlərə, kasıblara, pulu qurtarıb yolda qalan müsafirlərə, əl açıb istəyənlərə və köylələrin azad edilməsinə sərh ediblər. Namaz qılıb zəkat veriblər. Onlardır əhd verdikdə əhdlərini yerinə yetirənlər, sıxıntıda, yoxsulluqda, xəstəlikdə və döyüşdə səvr edənlər. Onlar imanlarında doğru olan kəslərdir. Məhz onlar mütəqilərdir. Bu ayədə yaxşılıq dedikdə bu məhzlər formasında gəlib bir. Ləkin ə lakin bir deyir, onu izah edir yaxşılıq sahibi yəni yaxşılıq edən kəslər qəsd kəsl edilir budur ki mötərzədə bunu daha geniş yəni daha ətraflı aydın olsun izah olsun deyə mötərzədə sahibləri sözünü əlavə etmiş ki əməl sahibləri yaxşı əməl sahiblərin başa düşsün çünki əməldən bir ki imam edəsən Allaha, məleklərə, kitablara, Peyğəmbərlərə, ahirətə. <coughs> Şimdə ki, və rəhəmi burada Allah s.a.lə bir sevdiyi malı qoxu məzərəbəyə, kəsəblərə, yetimlərə və s.ə.ləyə verərlər. Sevdiyi malı Allah yolda verənin aqibətini Allah s.a.lə başqa bir ayədə görünəcə izah edir. Deyir ki, lən ənə əl Hətta Siz o xeyrə yalnız və yalnız istədiyiniz, sevdiyiniz maldan xərclədikdə sata bilərsiniz, nail ola bilərsiniz. Siz o xeyrə yalnız o vaxt nail ola bilərsiniz ki, sevdiyiniz maldan Allah yolunu xərcləyəsiniz. Və budur. Onlar, Allah s.ə. On o yaxşı əməl sahiblərini də deyir ki, onlar sevdiyi malı qovuna qarabaya, yetimə kəsiblara, yolçulara, çölələrin azad edilməsinə və s. yaxşı işlərə xərcləyirlər. <coughs> və İbn-i radiyallahu bu ayəni izah edərkən məhz bu yerini sevdiyi malı deyək ki, onlar o kəslərdir ki, sağlam ikən özlərinin o mala ehtiyacı olduğu bir vaxtda bu maldan şasıblara verərlər. Və buna başqa bir ayəni də misal gətirmək olar və o ayənin nə vaxt nazil olduğunu və göstərmək olar ki, Peyğambar yanına bir qunaq gəlir və Rasulullah s. s. evində heç nə olmadığından üst tutur sahabələrə, sahabələrdən də biri deyir ki, mən onun öz bir gizli qunaq saxlayam və gətir bir nə, əyaq yoldaşına da deyir ki, yeməyə nə varsa gətir, qoy qanağın qarşı qabağını Əgər yoldaşı da deyil ki, ancaq uşaqlar üçün saxladığım yeməkdir, sahabı deyil ki, yox, gətir, uşaqlar da yatırdır ki, azlıq yadlarına açıqsın. Işığı da söndür. Qadın əlinə tabi olur, dediyini edir, ışığı da söndürür və qonaq əlinə yeməyi uzaqdırsa, bu da əlinə uzaqdır, onun əlinə vurur. Amma yeməkdən götürmür. Uşaqlar üçün saxladığı yemək nə olacaq? Elə ancaq qonağa da siləyəcək. Yemir. Sadəcəlinə onun əlinə vurur ki, o elə bilsin ki, onunla bərabər o yeməkdən giyir. Səhərisi gün Peyğəmbər Əsələmin yanına gələndə Rasulullah Əsələmin gülür və sahabıya deyir ki, Allah da sizin bu əməlinizə gülür. Yəni, sevinir, təəccüblənir. Və bu aya nazil edir. Ki, onların özlərinin o şeye ehtiyacı oluğu olan, daha ehtiyaclı olanlara verirlər. Allah yolunda özlərinə, özlərinin ehtiyacı olduğu bir şeyi Allah yolunda başqa daha ehtiyaclı olduğunu görürlər. <coughs> Və qohum əqraba dedikdə, yaxın qohum əqraba, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, en gözəl sədəqə qohumlara, onları sevməsən də belə, qohumlara xərclədiyin sədəqədir. Qohumlara verdiyin sədəqədir. Sonra kasıqlardır. Yenə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kasıqa verilən sədəqə həqiqi sədəqədir. Ola bilərsən, qurban çəzsən, o qurbandan sədaqə kimi varlığa verəsən. Fikirləş ki, onun bunu ehtiyacı var, verirsən ona. Asa bunu kəsinsən, sədaqə kimi verirsən bunu ehtiyacı ona, ehtiyacı olan ona verirsən. Və? və ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm verirdi verilən sədaqə. Belə əsl sədaqədir. Və qohumlara nə sədaqə? Həm sədaqədir, həm də qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək deməkdir. Burada artıq bir şey səhv qazanırsan. Şəhsaba sədəqə verdiyinə görə savab qazanırsan, ancaq qohumu sədəqə verdikdə həm sədəqə verdiyinə görə, həm də o qohumu qələqələrinin möhkəmləndirdiyinə mühkəmləndir görə. Sonra da yetimlər deyir. Yetim kimi deyilir? Peygamber qalısaləm deyir ki, səhiyyəd istəyə, lə yetumə bab eləhtidəm. Həddi quba sonra artıq heç kəs yetim sayılabilməz. Yetim ancaq həddi qubaqədər sayılır. Və Yetim, o şəxsə deyilir ki, atasını olsun. Anasını yox, atasını yitirmiş kimsə yetim sayır. Yetimə yaxşılıq edən bilsəyib ki, onun sahabı nə qədərdir? Elə imkan düşdüksə, bazardıq, yetimə yaxşılığı qədərdir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, yetimə yaxşılığı edən qiyamət günü mənimlə bax belə olacaq. Yəni, mənə yaxın olacaq, mənimlə bir yerli olacaq. Sonra kasıblara deyir. Kasıb deyildikdə, işte, Pəqqəmbar xalqədəm səhəd istə ki, kəsib o kəs ki, bir loxma, iki loxması olsun. Ki, ancaq onu yesin, onunla yaşasın. Yaşaması üçün o bir-iki loxması olsun. Kəsib deyil. Kəsib odur ki, ehtiyacı var, ancaq abur həyasına görə heç kəsə ələ çırıb, heç heç nə istəmir, bilənmir. Ancaq ehtiyacı var. O kəsib odur, niskin odur. Onlara kömək eləmək lazımdır. Sonra yolcu, yəni Müsafir deyildikdə İbn Abbas radiyallahu deyir ki, burada qonaq gəlmiş və pulu qurtarmış müsəlmanlar qəst edilir. Kölələr də aydındır. Söylə nə deməkdir? O vaxt olur, onlardır, bu. O kölələr qəst edilir ki, onlar öz ağası ilə öz aralarında qərara gəlirlər ki, ağasına filan qədər pul verəcək və ağası onu azad edəcək. Və bunun görə də bir yazı Yazır ve onu inzalayırlar. O külöyələyə kümə etmək olar. Yəni bu akşaməndən hesab olunur. Peygamber sallallahu aleyhələm bir əzələm dəyir ki, Mən ətəka rakəbeten müminətən hətəka bi kulli irdin minhə irden minin huminenlər. Şimdi bir kulu azad edərse, Allah da onun o kulda olan her əzaya göre de bunda olan her əzanı zəhennəm olduğundan azad edər. Qul azad etdikdə onun nə qədər əzası var? Elə o qədər də həmin o azad edən adamın cəhənnəm əzabından azad edər. Qul azad etməyin o sanabı o dərəcədədir. Sonra Allah tələ, namaz və zəkat barədə onların yaxşı əmin olduğunu qeyd edir. Namaz və zəkat barədə əbəlki dəstərdə danışmışdır. Bundan sonra da deyildik ki, əhd verdikdə əhdlərini yerinə yetirənlər. Əhd bəhdini əhdini yerinə yetirməyən münafiqdir. Bu barədə və əvvəlki dəstərdə danışmışdır ki, münafiliyin üç, başqa bir rəvalitdə dörd əlanatı var. Bu əlanatlardan bir söz verilmişdə, sözünə müxalif olmaq, yalançı çıxmaq, danışlıqda yalan danışmaq, əmanət verildikdə, onların ətə xəyana və s. Sonra da Allah əsələnə sıxıntıda, xəstəlikdə və döyüşdə səbr edənləri və bu səbr etməyin özünü, yaxşı əməl olduğunu İnsanın həyatı bundan ibarətdir. Ya sıxıntı içində olur, ya xəstəlik gəlir ona, ya hər nə vaxtsa döyüş baş verir. Bu üç hallı əgər o səbri gəlsə, bunun üçü də daladır. Allah Subhanət Ali tərəfindən gələn dala. Dala da iki cürdür. Müsəlmanın imtihan, kafir, müşkud doğrudan da müşkudət təlakətdir. O, müsəlmana dala gəldikdə, istər sıxıntıda, istər xəstəlik vaxtı, istər döyüşdə, Səbir etsə, baxı, həmən o əmə, yaxşı əməl sahiblərdindən onlar. Sonra Allah Allah onları tərifləyə deyir ki, onlardır doğru yolda olan, doğru danışan kimsələr. Doğru olan kimsələr. Həm doğru yolda onlar, həm də doğru danışırlar. Öz sözlərində, öz əməllərində sabitdirlər. Və onlardır Allahdan qorxanlar. Əbul Aliye doğru olan sözünü izah edir ki, onlar imanlarında sabit. امالهم ثابت بالان كمسلرد. ثم الله سبحانه وتعالى يقول كي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والاثا بالاثا فمن نافيا له من اخيه شيء فتقضيا بالمعروف واداه الى يه ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اتى بعد ذلك فله عذاب اليم في إي ايمان يقرا öldürülənlərə görə qisas almaq sizə vacib edildi. Azad kəsə görə azad olandan, köləyə görə kölədən, qadına görə qadından qisas alan, o qardaşı, yəni ölənin varisləri tərəfindən bir şeylə qan bahası müqabilində əf olunarsa, onda qatillə yaxşı rəftar olunmalı, ondan qan bahasını insafla tələb etməli. Qatil isə qan bahasını ona yaxşılıqla Yəni, gecikdirmədən və əskitmədən ödəməlidir. Bu, sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən bir yingilləşdirmə və mərhəmətdir. Bundan sonra kim həddəşarsa, onun üçün üzücü bir əzab vardır. İbn-i Basraq Yallana ona deyir ki, qanım İsraildə qisas almaq var idi. Lakin qan bahası almaq yox idi. Yəni, bunlar üçün o hükm ağır idi. Əgər kimsə, kimsə öldürsə idi, mütləq qisas alamaydı buna əvəz edən o qan bahasını almaq söhbəti yox idi. Ki, qan bahasını alınsın və həmin kəs bağışlanmasın. Allah s.ə. bu ayəni nazir etməklə, müsəlmanlarsın bu hökmü yüngülləşdirdi. İnsanlar üçün bu hökmü yüngülləşdirdi və o qan almaqla bağışladı, e, bağışlayanlar bağışlayaraq o hökmü yüngülləşdirildi. Sonra burada deyilir ki, qadına qadın. Ha, yaxşı. Qadın kişini öldürübsə, onun əvəzinə e, daha doğrusu, kişi qadını öldürübsə, bu qadın, ölen qadının qisasını bu kişidən alın, o kişidən alınmalıdı, yoxsa onun yaxınlarından olan qadından. Bu ayəyə görə əlbəttə kişi öldürən kişidən qisas alınır, onun yaxın qadınlarından qisas alınır. Bu ayəyə görə. Qadına qadın. Şi qadını öldürübsə, ona görə kişi öldürülmür. Çünki qadına qadın öldürülür onun yaxınlarından hansısa bir qadından qisas alınır. Ancaq bu ayə mənsuqdur. Mənsuqdur hansı ayə elə? İndi ondan sonra ayə gələcək növbəti ayələrdə. Allah subhanətə alə və ayələrdə deyir ki, ən nəfsu bin nəfsi vəl aynu bil ayni. Canar can gözə göz və ayə davam edir. Bu ayə həmin bu ayənin nəsxidir. Canar can deyirikdə, ki, yəni ki, kim o qadını öldürübsə, ondan qisas alınır. Ona görə qazmından qisas alınır. İləcədə el-hürrü bil-hürrü ve l-abzu bil-adzı bil işte. azada azad, köledən köledən qöldəyilmiştə. Yani eqəl köle azad bir insanı ödürüpsə, buna göre azad bir insandan qisas alınmır. O köleden qisas alınır. Veya esna azad bir kimse kölenə ödürüpsə, buna göre azad insanla onun kölesinden qisas alınmır. O azad insanla qisas alınır. Ve bu cürlə bu aile, bu, bu aile nesk edilir. Ondan sonra genel ailevle. <gülüyor> Buna dəlil. Peygamber səhərəm zamanında kitab əhlindən biri bir qadını başına daş vurub öldürür. Lakin qadın hələ ölməmişdən əvvəl can verərkən Peygamber səhərəm ona yaxınlaşır, deyir ki, səni flanqəs öldürüb. Qadın başını qaldırır, baxır, heçsə deyə bilmir, danışa bilmir. Bütün üz-göz partlam partlamış olur. İkinci dəfə sual verir, yenə cavab verə bilmir. İkinci dəfə yenə sual verir, Peyqəmbər səsən, qadın başı ilə belə edir. İşarə edir ki, vəli, o adam öldürüb bəli. Onu gətirirlər, çıx elə olur. Onun da başını o cürlə iki daşım arasında əzirlər, o cürlə qisas alınırlar. Və beləliklə də, bu hədis göstərir ki, qadına görə, başqa qadından deyil, onu elə öldürən adamdan qisas alınır. Lakin bu qisas hükmü ki, var, öldürmək, baş gəsmək, başını əzmək və s. Bu, Yalnız yalnız iqtiyas aylarına aiddir. Bunun bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni bir görsən kimis öldürə biz, biz gedib o adamın qisasını alıb öldürəni öldürə bilmərik. Bunun bizim iqtiyarımız çatmır. <coughs> Sonra Allah Subhanahu ondan sonrakı ayədə bir ki Ey Allah sahibi. Qisas sizin üçün həyatdır əminəmallıq vardır. Və ki, siz əməllərdən çəkinəsiniz. Qisas sözünü Abul Cəhzə Rahimə Allah təfsir edir, deyir ki, bu, Quran-ı kərimdir. Yəni, Quranda sizin üçün həyat əminəmallıq var. Yəni, Qurana-ı əməl etsəniz, və Allah ki, əminəmallıq isimdə olacaqsınız. Allah da sizə kəmək edəcəkdir. Mənəfibdi Məlik həmçinin deyir ki, Allahın kitabı üzvü qisas deməkdir. Quranda qisasdır. Bu ayədəki olan qisas Allahın kitabı deməkdir. Yəni, Quran-ı kərim. Və burada həyat dedikdə, nə üçün Allah Subhanı Teala bunu həyat adlandırdı? Qatad və Rahim Allah diyor ki, Allahın qisası həyat adlandırması ona görə idi ki, bu ayəni yada salan zalim həddini aşmağa, həddini aşmaqdan qorxsun. Şiriləşsin ki, kimi söyləyirsən, məndən qisas almasaq. Və sair. Bu cür nə? Zalimlar 18 vaxtdan Və halal, yəni o, namawud da qaydəsidir. Sonra Allah Subhanahu Taala deyir ki: <gülüyor> Sizlərdən bir kəsə ölüm gəldiyi zaman xeyir qoyul gedərsə, xeyri burada mal dövlət qəsd edilir. Bu mal dövlətdən onun 1/3-dən çox olmamaq şərti ilə Valideynlərə və yaxın qohumlara vəsiyyət etmək sizlə vacib edilmişdir. Kütibə vacib tərz buyurulmuşdur. Bu, müttəqilər üçün bir borcdur. Fikir verirsiniz. Vəsiyyət, halbuki valideyn varisdir. Hatana varisdir. Necə ola bilər ki, bu ayədə deyilir ki, vəsiyyət. O zamanlar vəsiyyət, budur vəsiyyət, hələ caiz idi. Allah s.ə. -tə izindirmişdir. Atanaya, yaxın qoluma qravaya rəhsiyyət etmək. Elə ki, ayə nazir oldu Nisa surəsinin əvvəlləri. Ataya qədər miras düşür, anaya nə qədər bacı, qardaş vəsa, həmin o ayələr miras ayələri. Bu ayəni nəsə xəqdir. Eləcə də bu hədis həmin o ayəni izah edir ki, o ayədə qəst edilən həqim nəql edilmişdir. Peyğəmbər səhərdən deyir ki, lə vəfiyyətə lil varisi Varisə rəhs varisə miras qoyur. Atadır, anadır. Varislərdən başqasına qəssəd etmək olar və bu vəsiyyət nə qədər olmalıdır? Sədi ibn Əbu Kəssal anh deyir ki, bir nəfər peyğəmbər xalasına ilə vaxtı xəstələnir. Rasulullah (s.ə.s) onun gəlir ziyarət etməyə, daha doğrusu Sədi ibn Əbu Kəssalın özünə ziyarət etməyə gəlir xəstələnmişdə. Və Sədi ibn Əbu Kəssal anh deyir ki, Nə qədər vəsiyyət edin? Yarısını vəsiyyət edinmi? Peyğəmbər s.ə.və xeyr, üç də bir neyir? Üç də birini vəsiyyət edə bilərsən, amma üç də biri də çoxdur. Üç də biri də çoxdur. Ənə yani üç də birdən çox olmasın. Vəsiyyət etdiyin mal, üç də birdən çox olmamanındır. <coughs> Sonra, Allah s.ə.və deyir ki, Fə mən bəddələhu, bədəmə səniyəhu, fə inə mə itməhu aləlləzimə yubədd Kim onu, yəni ölənin vəsiyyətini eşitdikdən sonra onu dəyişdirərsə, bunun günahı ancaq onu dəyişdirənlərin üzərinə disar. Şübəsiz ki, Allah işləndir, biləndir. Əlbəttə, hər kəs vəsiyyət yazmalıdır. Yəni, bu ayanı göstərir ki, vəsiyyət yazmaq bir qism alimlərinin reynə görə vacibdir, digərlərinin reynə görə isə sünnü maqqədədir. Yəni ki, Peyğəmbər s. sünnəsindir. Və İbn-i Ömer radiyallahu anhadan gələn hədisdə Peygamber s.ə.v. deyir ki, hər kəsin başının altında vəsiyyəti olmalıdır. İki gecə belə artıq onu tərk eləməməkdir. Uzun müddət həmşi olaq ilə olmalıdır. İbn-i vallahi, bu hədisə işitdikdən sonra elə bir gün olmayıb ki, vəsiyyətin başının altında olmasın. Lakin bu vəsiyyəti yazdıqda hər kəs öz istəyi və istədiyi cür vəsiyyət yaza bilər. Onda da heç bir məhdud Hər kəs istədiyini yaza bilər. Bir şəxdə ki, o vəsiyyətdə heç bir dinə yenilik, bidiyyət olmasın. Allaha qarşı asili olmasın. Çünki Allaha qarşı asili olarsa, əksinə o vəsiyyəti yerinə getirmək artıq caiz deyildir. Yox, qarşı asili olmazsa, sünlə üzərə o vəsiyyət olarsa, onda o vəsiyyəti dəyişdirməyin özü bu ayədə göstərildiyi kimi günah sahilir. Bu da böyük bir nasətdir. Buna görə qiyamət gününə hər şəxs səhab verir. Və əgər ölen şəxsin vəsiyyəti yazıb artıq ölüb gedibsə, ondan sonra onun vəsiyyətini dəyişdirə o vəsiyyəti dəyişdirənlərə dəyişdirənlər günah qazanacaq, amma ölen şəxs heç bir günə yazılmayacaq Sonra Allah Subhanahu taala verir: "Fə mən xafə min musin cenəhəm və ismun faṣla şimdi də vəsiyyət edənin haqsızlıq etməsindən və ya günah işlətməsindən ehtiyat edib onların bu tərəflərin arasında düzəldərsə, ona heç bir günah yoxdur. Yəni, önəli şəxs haqsızlıq edir, mallın yarısını kiməsə vəsiyyət edir. Mallın hamısını kiməsə vəsiyyət edir. Varislər də qalır belə və yaxud günah bir iş vəsiyyət ki, mən önəndən sonra var dövlətin hamısına şarab alarsınız və pay edəyərsiniz şarab içənlərə. Bu yollar mənim üçün rəhmət bilesin. Belə vəsiyyəti yerinə yetirmək olmaz. Belə vəsiyyəti yerinə yetirmək olmaz. Odur ki, belə vəsiyyəti yerinə yetirməsən, varislər arasında o sülh yaratmağa doğru zanatsan, onda artıq heç bir günah yoxdur. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır və rəhəmlidir. Burada da İbn-i Basra bu ayəni izah edərkən elə izah edir. Deyir ki, əgər ölən şəxs savasızdırsa, xətai yolu belə vəsiyyət edibsə, onun xətasını bilənlər düzətməlidir. Öldükdən sonra belə onun xətasını düzətməlidirlər. Sonra Allah s.ə. deyir ki, Yəyyühəlləzina əmənu Qutib aleykum siyəmu kəmən qutib aleylləzina min qabdikum ləəlləkum tətəqlum Ey məngətlərlər, sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi sizə də oruç tutmaq vacib edildi ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Oruç sözü tutmaq deməkdir neysə tutub saxlamaq. Bu, vüqəti mənasıdır. Ancaq şəriyyətdə olan məna, istilahi mənası ki, oruc niyyət edib dam yeri söküləndən gün batana qeyk, yemək içmək, insana qədər başqa bu kimi orucu tozan şeylərdən özünü saxlamaq deməkdir. Və bu ayədən sonraki ayədə görəcəksiniz ki, müsəlmanlar üçün oruc tutmaq Ramazan ayını vazib edilmişdir. Ramazan ayında oruz tutmak vacib edilmişdir. Bu da bir ay. Bir aydır. Burada da göstəriyik ki, sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi. Bu o deməkdir ki, bizdən əvvəlkilərə də bir ay oruz tutmaq vacib edilmişdir. Bir ay. Artıq yox. Onlar sonradan onu nəyə əlavə etmişlərsə, onların öz günahıdır. Buna görə onlar özləri zav vericilər. Hədis gəlir, səni hədisdir. Peygamber səsələm deyir ki, Nəsrahinlərə bir ay Ramazan ayında oruz tutmaq vacib buyurulmuşdu. O zaman onların patişahı xəstələnir və deyir ki, əgər Allah ona şəfaa verəsə, o cəmaat əgər Allah ona şəfaa verəsə, onu sağaldarsa, bu xəstəlikdən 10 gündə bu oruza artıracaq. O patişahı oradan da sağalır, 10 gündə artırırlar və bu eləyir 40 gün. Bundan sonra artıq onlar başlayır 40 gün oruz tutmağa. Sonra başqa bir patişah gəlir onun yerinə. Bu da xəstələnir, ət yiyir və bu ət onun ağzının xəstələnməsinə, ağzına yara düşməsinə səbəb olur və beləlik ki, onlar deyir ki, əgər Allah bu padişağa şəfaf verərsə, yetki gündə buna əlavə edəcək. Və Allah dağla şəfaf verir, yetki gündə fikir verir, sizə Allah əlavə edirlər, olur 47 gün. Ondan sonraki padişaqəri xəstələnmir və çıxır samadın qarşısına deyir ki, nəyəkən qəxt etdi? Yəni, naqis bir rəqəm olmalıdır. Üç gün də ala verir, olsun. 50 gün. Beləliklə, 50 gün oruç tutmaq o vaxtdan onlara bu cürlə özləri tərəfindən vacib buyurulur. Həmçinin susmağa da hərəd dilində oruç deyilir. Buna da dəlim, Quran-ı ayə var, deyir ki, İnni nəzər təliyir, rəhməni, səvvəm. Mən nəzir etdim ki, rəhman üçün oruç tutum. Yəni, danışmayan. O da oruc hesab olunurdu, danışmamaq orucu. Bir nəfər Peyqəmbər salsaləmin yanına gəlir, bədəli, ələb, və deyir ki, əlan e, ilçisi, xəbər verir, mənə xəbər verir ki, olan Allah mənə nəyin həz, vacib buyurmuşdur. Nə qədər namaz qulmaq mənə vacib buyurulmuşdur? Peyqəmbər salsaləm deyir 5 vaxt namaz. Bundan da əlavə, tatav olar. Yəni, istədiyin qədər namaz qula bilərsən. Sonra da deyir ki, bəs, Allah mənə nə qədər oruz tutmağa vacib buyurmuşdur. Peyqəmbər səhələm deyir ki, anızaq Ramazan ayına oruz tutmaq sənə vacib burulmuşdur. Bundan əraqə də tatav olur. Yəni, istədiyin qədər oruz tuta bilərsən. İstədiyin qədər burada bu deməkdir ki, üz istəyinlə istədiyin Bu O deməkdir ki, ki Peyqəmbər səhələm əlavə nə qədər or Ona uyğun şəkildə, ona müvafiq istədiyin qədər edə bilərsən. Amazda qıla bilərsən, oruzda tuta bilərsən. Və sizdən əbdəkilərə vacib buyurulduğu kimi burada ancaq kitab əhli qəst edilir. Kimlərə peyqəndər gəndərlər, kimlərə kitab nazib edibsə, onlara oruz vacib buyurulur. Burada müsliklər, mütbərəslər qəst edilmir ki, onlara oruz vacib buyurulur. Xeyr, ancaq kitab əhli qəst edilir. Sonra allah buyurur ki, Əyyamı məhdudə, fə mən kənən minkum səfərin fədə min ayamən ukr. Və ala əl-lən yətəqūnə fidyətə təməmskin. sayda olan günləri oruq tutmalısınız. Sizlərdən xəstə və ya səfərdə olanı varsa, başqa günlərdə eyni sayda oruq tutmalıdırlar. Buna təqəti olmayanlar isə Buraxdığı hər günün əvəzinə bir kasıbı yedirtməklə fidyə verməlidirlər. Kim könüllü olaraq daha çox kasıbı yedirtməklə yaxşılıq edərsə, bu onun üçün daha xeyirli olar. Bilsəniz, oruz tutmaq sizin üçün fidiyyə verməkdən daha xeyirlidir. İbn Anbas, radiyallahu anh, deyil ki, Peyğambar s.a.v Məkkəyə gəldi Ramazan ayında və oruz tutmuşdu. Gəlib kədib deyilən bir yerə çatdı, ora çatdıqda artıq orucunu pozdu. Onu göstərir ki, səfərdə ikən orucu pozmaq caizdir və heç bir problemi də yoxdur. Sonra Rasul Azəzələnin səfərdə orucu tutmaq barəsində soruşurlar, diyor ki, istəyirsən orucu tut, istəyirsən onu poz. Bu, istəyirsən sözü o adamın tabəti ilə bağlıdır. Orucu tutmaq onun üçün asaqdırsa, saat olsa orucunuzu. Qonaq ağır gəlirsə, boy onu posun. Sonra yerədinə bas, deyən əsl deməli Peyğəmbərlərlə. Deyir ki, biz peyğəmbər xəstələmlə bircə səfərdə idik. Bə bizlərdən bəziləri oruc tutmuş, digərləri tutmamışdı. Oruc tutanlar, tutmayanlara, tutmayanlar və tutanlara heç bir eybi qoşmurdular. Sonra nenə mənə əsrədəlanıq, qeyri ki, Peyqəmbər s.ələminə birgə səfərdəyik, bir nəfər bizim aramızdan özünü itirdi, yəni özünü fiss etdi və yıxıldı. Resulullah s.ələm soruşdu ki, buna nə olub? Dedilər ki, oruç tutur. O dedi ki, artıq o əzmə əziyyət vermişdir. Bir məhsul sözü var, lecə minəlbörü əsəvli fissəfər. Bu sözü ki, səfərdə oruç tutmaq yaxşı əməllərdən sayılmır. Görürsünüz, burada deyir ki, istəyirsən tut, istəyirsən tutma. Bu hal isə deyir ki, yaxşəmlərdən sayılmır. Bu məhz o kəsə aiddir ki, təvəqqüf yoxdur. Özünə əziyyət verir, özünü tutma, elə bilirsən ki, bu yaxşəmlərdən deyib. Və bu bunu sonra ürək çəkməsinə səbəb olur, baş ağrısına səbəb olur və s. səbəb olur. Bu da yaxşəmlər sayılmır. Rasulullah sallallahu deyir ki, səfərdə tutmaq, Sonra O zaman kim oru tuta bilmirdi, bir sənələr, hər günə bir kasıb yedizdirirdi. Və bu da o vaxta qədər onlara caiz oldu ki, bu aya nazir edildi. Bu aya nazir edildikdə, oru tutmaq istəyə sizin üçün xeyirlidir. Bu aya nazir edilən kimi, əvvəlki o kasıbları yedizdirmək hökmün nəsə olundur. Aya nüzub aldı, amma hökm nəsə olundur. Yəni, oruq tutmağı imkanı olmayan səfərdə və ya xəstə olan şəxsə bir edizdirməklə bundan canını qurtara bilməsin. Mütləq səfərdən qaytdıqda, bilaya sağaldıqda o quraqdığı günlərin əvəzini tutmalıdır. Şəxsə bir edizdirmək deyildikdə İbn-Bas işte. e, Rəcəl Hanım ki bu ayə nəsə olunmayın? Bu da daha doğru və ya daha yaxındır rəqə, ona rəyə daha yaxındır ki, bu ayə nəsx edilib ancaq sağlam olan kəslər üçün. Ancaq o kəslər ki, onun xəstəliyi davamiyyətlidir və ya o kəslər ki, artıq bocalıb, tagət yoxdur, oruç tutu bilmir, onlar üçün nəsx edilmir. Onlar kasıb yedizdirir hər gün ərzində və bununla da onlar sülh kəfələrə sayılır. Bu kasıb yedizdirmək nə qədər olmalıdır? Nə qədər yemək verməkdir ki, o, kəffarə kimi qəbul edilsin. İbn-Əbəq s.ə.q. deyir ki, bu, bir sağdır. Sa dörd-oğuz deməkdir. Dörd-oğuz miqdarında yemək verməklə o, bunu kəffarə Və, Allah xüsusuna təalə ki, deyir, fə mən tatav və xayran fə və bundan artıqını edən, onun üçün daha xeyirli olar, üçün bundan artıq nəhsənlə üçün daha xeyirli olar. Yəni, Qasıbə 4 avuzdan artıq kim yemək verəsə, əlbəttə bunun için daha çox savab getirər. Buna yorub, daha çox savab qazanır. Sonra Allah səhvəl-ə teala buyurur ki, Şəhru Ramadânən ləzi unzilə fiyhəl-Qur'an hüdən bilməsi və bəyyinəti minəl hüdə vəl fürqən فə mən şəhidə minkumuş şəhra fəl-yəsum hud və mən kənə məlidən avələ səfərin fəiddəti Ürədilə Allah bükünü Ramazan ayıdır ki, onda yəni, həmin ayda insanlara doğru yol göstəricisi bu yolun və haqqı batıldan ayiz edən açıq-aydın dəlilləri olan Qur'an nazil edilmişdir. Qur'an bu ayədən hasil edilmişdir. Sizlərdən kim bu aya yetişərsə, həmin ay oruc tutunlar. Sizlərdən xəstə və ya, bax, bu həmin ay oruz tutmalı bir ayəsi əvvəlki o rüxsət verilən, çatıbları yedirtmək kimi rüxsət verilən ayəni nəsəx edir. Bir-qisi maliyyərin yəni, görə. Sizlərdən xəstə və ya səfərdə olanı varsa, başqa günlərdə eyni sayda oruz tutmalıdır. Bu da bəyəkçi ayədəki ayə kimidir. Allah sizin üçün asanlıq istəyir, sizin üçün çətinlik istəmir. Nə istəyir ki, siz müddəti, yəni buraqdağınız günlərin oruz tamamlayasınız ve sizi doğru yola yönətdiyinə görə onu uca tutasınız ki, bəlkə şüfl edəsiniz. Ramazan deyir. Ramazan sözü, yəni bu ayın adı Ramada fiilindən götürülmüşdür. Ramada çözərmək, istiləşmək, qızarmaq, qızışmaq deməkdir. Və oruç sana da demək olar ki, Ramada sayımı. O mənada ki, bunu Şovqan onun Susuzluqdan, azlıqdan içərisi qızışır. Yəni, içərisin yanı susuzluqdan. Bu mənada demək olar ki, Ramadat sayını. Peyğəmbəd s.ə.v səhiyyət istəyə, muslimdə də o hədis, deyir ki, salaf ül izə Ramadat-ül-fisay. O yəni tövbə edənlərin, tövbəkarlığın namazı, torpağın ordaşının istiləşdiyi bir vaxtadır. O da nə vaxtdır? İzah gəlir mühsili şərhindəki duha namazı vaxtdır. Duha namazı barədə Peyğəndər Sələmlə soruşurlar ki, bu necə namazdır? Bu vaxt namaz qılmaq və s. O da bu o vaxt qılınan namazı tərif edir, deyir ki, Salatul Əvvabina İzə Ramadatil Fisal Sonra Ramazan ayı neçə gün olduğunu Peyğəndər Sələmlə dəvid demir. Həksənə deyir ki, Ramazan ayı 29 da ola bilər, 30 da. Və eğer 29 olduğu sizə bəlli olmamışdırsa, ayı görməmişsinizsə, onda 30 günü tamamlayın. 30 cu gündə oruz tutun, artıq sizin gəlbiniz şəkiflədən uzaq olacaq, tərtəniz. Belə ki, tam şəkildə Ramazan ayına oruz tutunuz. Bu ayədə Allah s.a. deyir ki, Ramazan ayında doğru yol göstəricisi olan, haqqı batildən aid edən Açıq aydın dəlilləri olan bu Quranı nazil etdi. Quran deyir. Quran nə deməkdir? Şovqan İrəxan Allah deyir ki, Allahın kəlamına verilmiş bir addır. İsmu kələm illə. Allahın kəlamına verilmiş addır. Allahın kəlamı Quran sayılır. Kiminsə oxuduğuna qira artın demək olar. səhər, səhər namazına, məsələn, qirayət oxunur bir Quran-ı fəcr. Fəcr namazında oxunan o dualar, namaz, nəsə. Belə demək olar. Nazar istilahının mənası da şəriət mənasında Quran deyildikdə ancaq, ancaq Allahın kəlamı başa düşülür. Kiminsə oxuduğu bir sözə Quran demək olmaz. Duhatı mənada bəlkə də demək olar Quran, oxunan bir şey, bir ayə. Amma şəriətdə İslamın anadə Quran yalnız və yalnız Allahın kəlamına deyilir. Şinqid rahmanullah bilir ki, bu ayədə Allah Subhanahu taala deyir ki, Ramazan ayında Quranı nazil etdi. Amma göstərmir ki, gündüz vaxtı nazir etdi ya gecə vaxtı. Bunu başqa ayələrdə göstərir ki, bunu Allah təala məhz gecə vaxtı nazil etmişdir və deyir ki, "İnzelnahu fi Qədir gecəsində nazil etmişdir. Quran-ı kərim Qədir gecəsində nazil etmişdir. Və başqa ayədə deyir ki, Biz onu mübarək gecədən nazil etdik. Mübarək Qədir gecəsində. burada Bir nəfər İbnəbbas radiyallahu anh yanına gəlir və deyir ki, mənim qəlbim, qəlbimdə şişək şübə var. Necə ola bilər? Bir gecədə, qədir gecəsində bu Quran nazil olubsa. Onda 23 il nəyə lazım idi? Bu 23 ildə Peyğəmbər xalq sələm hər dəfə deyirdi ki, bu ayə nazil oldu, o bu ayə nazil oldu, o surə nazil oldu, bu. Nə üçün belə olub? İbnəbbas radiyallahu anh izah edir. Deyir ki, quran kərim, Qədir gecəsində bütün şəkildə dünya səmasına nazil olub. Sonra isə, heçsə-heçsə yeni üçlü ərzində yeryüzünə, Peygamlar s.ə.v-ə nazil olub. Allah s.ə. deyir ki, yol göstərici və haqqı batindən ayrı edən, edən bir kitab. Doğrudan da bu kitab nazil olduğu ki, gecə, o Ramazan ki var, bu Ramazan ayı çox dərəkətlər edir. Ramazan ayında insanın daha tez doğru yolu gələ bilir və daha tez haqqı vaxtından ayrıb edə bilir. Nəyəcə? Peyğəmbər Əl-Əl-Ələm deyir ki, İzə dəxələ şəhru Ramadana futihət əbvad-i səmə və qullikət əbvad-i cəhənnən və sülsilət-i şəyətin Ramadana əyəllikdə göylərin qafısı açılır, göy qapıları açılır, cehənnən qapıları bağlanır və şeytanların Şeytanlar zəncirlənir, qandarlanır. Artıq bu ay bəhkətli bir ay olur. Bu ayda insan tez bir vaxt haqqa sata bilir. Bu ayın fəziləti barədə Peygamber s.ə.m. verir ki, Mən sana ramadana imanə vaxtisədən qofirə ləhumə təqaddəmə nizəmi. Başqara vaxtədən deyir ki, mən qan ramadana. Kim bu ayda oruç tutsa və gecə namazlarını qılsa, bunları da imanla bunu sababını Allah'tan diləyərək etsə, bütün əvvəlki günahları bağışlanar. Kim xəstə olarsa, səfərdə olarsa orudu sonraki günlərdə tutsun, bunu da əvvəlki ayədə izah etdik və səfərdə və xəstə olduqda yaxşı olar ki, əziyyət verməyəsən və Allahın sənə verdiyi rüxsətdən istifadə edəsən orudu sonraki günlərə saxlayasın öznəsinə, özünə qarşı əziyyət verməyəsən. Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki: "Əleykum bi ruxsatillah illi bu fərdi bir şeydən, lapışın. Bunu 5 dəfə tutun. Yəni ondan istifadə edin. Sonra Peyğəmbər (s.ə.s) yenə deyir ki: "İnna khayra dinikum eysaruhu." İnna khayra dinikum eysaruhu. Çox dəfə təkrar-təkrar deyir ki, Dininizdə nə xeyirli şey? Onu yüngül etməkdir, çətinləşdirməməkdir. Və nə qədər rəvayətlər gəlir ki, dini çətinləşdirməyin, asanlaşdırın. Və bunlardan biri də Buhari rəvayət edir, hadisdir, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Yessiru Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Müjdələyin, qorxutmayın. Qorxutmaq nə yəni deməkdir? Çətinliyə salmamaqdır. Qumma cəhənnə məzabı və s. Eydin. İnsanları boyxırmaq əksinə lazımdır. Və bu da həmin bu ayədə Allah sizin üçün əsallıq istəyir, çəkinlik istəmir, dedi, o əksini tapır. Tamamlayın Allahın qoyduğu günləri, yəni ki, oruç günlərini tamamlayasınız deyə biləkdir və bir də Allaha, Allaha ucaq tutasınız. Yəni, təkbir gətirməklə, Allah atıqlar deməklə Allah ucaq tutasınız. Bu da nə, nə zaman baş verir? Oruc tam, o ayı tam Qurtardıktan sonra bayram namazmat edə hər bir müsəlman Allah'ın ucaq tutub dua edir, zikir edir. Deyir ki, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, la ilə illə Allah akbar, və lə ilə Bu cür dualar edir və Allah'ı ucaq tutur. Bu sözü Peygamber s.ə.v və yaxşı dedin ki, dininizdə, yəni dininizdə ən xeyirli şey yüncül qəbul etməyi, onu asanlıqla yerinə getirməkdir. Bunun Əvvəlində, yəni, bu sözü nə səbəbdən deyir Peyğəmbə Əsələm? Peyğəmbə Əsələm məsciddə bir nəfərin uzun-uzun namaz qıldığını görür və soruşur ki, bu kimdir? Deyirlər ki, bu filan cəstdir və o sahada başlayır həmin o kimsəni tərifləməyə. Tərifləyir və həddindən artıq çox tərif edir ki, bu filan cəstdir, filan əməlləridir, filan-filan, filan şey edir. Görürsən, nə qədər namaz qılır və s. Rəsullə ətarifini yəni, və məşəttəmə yoxsa onu məhv edərsən. Bu dəliddir ki, bax belə də deyirlər, "Tüsən mi'ahu fətuhlikum." Məşəttəmə yoxsa onun məhv edərsən. Qardaş qardaşı yaxşı əməli belə gərək onu hər işə tərəfləməsin. Bir adamı ki, yanımda həmişə daim tərəfin edir, nə? O dərhaldan da vallahi ki, məhv olur. Keç gedənin bilmirəm, nə sayır və məhvə doğru gedir. Vallahi ki, məhv olur. Sonra Bu ayəni izah edən İbn Abbas rəqalarma deyir ki, asanlıq burada səfərdə ikən oruç tutmamaq, çətinlik isə əksinə səfərdə ikən oruç tutmaqdır. İbn Abbas bunu belə izah edir. Lakin əvvəlki ədislər onu göstərir ki, kim səfərdə oruç tuta bilirsə, tutmaq istəyirsə, boy tutsun. Onun üçün bu asandır. Və bunu da etməyində heç bir günah, heç bir eyil yoxdur. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "Əgər sən mənə yalvarsan, mən yaxınam. Mən duaları və istəkləri cavab verərəm, əgər və inanarlarsa, bəlkə də onlar uğur qazanarlar." səndən mənim baramda soruşsalar, mən ki, Hənan, çağıranın səsinə məni çağırdıqda cavab verirəm. Fikirlərin çağıranın səsinə məni çağırdıqda cavab verirəm. Bu nə deməkdir? Demək içində çağıranın səsinə məni nəyinsə vasitəsilə çağırdıqda cavab verirəm. Birbaşa məni çağırdıqda cavab verirəm. Və Peyqəmbər Sal-Sələmə demədi ki, deyə ki, mən onlara yaxınam. Birbaşa dedi ki, mən onlara yaxınam. Mən ki, onlara yaxınam. Yəni, sənə ehtiyac yoxdur. Onlarla mənim aramdan qalasiyyəçi olasan. Mən birbaşa onlara yaxınam. Amma onlar da mənə cavab verməli, buyurublarını yerinə yetirməli və mənə iman gətirməlidirlər ki, Bəlkə doğru yola yönənsinlər. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, əgər onlar Allah'ın sağırışına cavab verməsələr, Allah'a şəris qoşsalar, bidət işlər görsələr və iman gətirməsələr, nə qədər Allah'a sağırışına Allah Allah qəbul edən deyildir. Bu hədis kifayətdir ki, Fəhəmələr sənsə eləm bir kişini səhrada gedən bir nəfərə göstərir, misal çəkir, tos topaq içində, üstübaşı toz-tövbaq içində, sazı dağılmaq şəkilində Allaha, əllərini açıb Allaha dua edir. Deyir, yarab, yarab, salam, diyor, onun yediyi də haramdır, istiyi də haramdır, qeydiyi də haramdır, haramdan duyur. Bunun duası necə qəbul olabilər? Yəni, bunun duası qəbul olan deyil. Bu onu göstərir ki, Allahın çarışını qalıl vermir, haram işləri görür. Allahın duasını qəbul edər. Hə? Xeyr. Allah həmsinin Başqa bir hədistə də göstərir ki, haram bir şey dua edənin, haram istəyənin duasını qəbul etmin. Yəni, Allahın səhələşməzi alınmırdı, Allahın duasını qəbul etməni. Seğambar s.ələm deyir ki, Allah Allah müsəlmanın duasını daim, da daim qəbul edir, ta ki, qulumlu qəlaqələrini kəsməyi dua etməsin. Yəni, qulumlu qəlaqələrini kəsməyi dua etsə, Allah s.ə. ona onu qəbul edən deyil, istədiyini ona verən deyil. Belə etməsə, yəni haram şeyləri dua etməsə, haram işlər görməklə dua etməsə, Allahın buyurduğu təriti Allah çağırsa, onun duası dəbul olunacaq. Və səhədislə sabitdir ki, üç şeydən birini Allah s.ə. ona verəcəkdir. Yəni, bu dünyada verəcək ona istədiyini, ya onun üçün saxlayacaq, o istədiyini, ya da bu duaya görə onun mislində, indi duayı desək, o mislində, onun başına gələn hər hansı bir dəlanın onun dəf edəcəkdir. Sonra, Peyğambar salsırləmişdir ki, sahabələr qışqıra qışqıra Allaha dua edir. Ləxsəslə. Yələ, şey mənə verir. İndi hərdən bir ilə şeylərdən qədəs gəlirik. Təəssüf ki, bəziləri nəyə ki, ya Rabbi Allah deyil, başqa-başqa şeylərin adlarını çəkir və elə qışqırır, özünü elə göstərir ki, yəni, buna elə bağlıdır ki, sanki bundan daha imanızı yoxdur. Xüsusən də belə şeylərə, namazlarda və sə Təsadüf edilir. Qəhəmbər sələmdir deyir ki, biraz yavaş, siz kar olanı çağırmırsanız və sizdən tamamilə qeydə olan, sizdən xəbərsiz olanı çağırmırsınız. Siz sizi eşidəni və sizə yaxın olan uca Allahı çağırırsınız. Yavaş da çağırırsanız və sizə eşidəcək səniyyəninizdadır. Sizə yaxındır. Dualarınızı qəbul edirəkdir. Sonra Dua vaxta qədər qəbul olur ki, qil elənməyəsən. Elə ki, qil eləndin, dua səndən qəbul olunur. Və hədistə də bu gəlir, deyir ki, elə ki, bu qil eləni deyir, da autofələm istəcək, nə qədər dua edirəm, mənim duan qəbul olunur, onun duasa qəbul olunur. Allah ondan o duanı qəbul etmir. Və duanın da nöhtəliqçü vaxtlarda daha tez qəbul olunması hədislərdə varib olub, Bunlardan yalnız dili ilə kifayətləmək, ən gözəli ilə Pəqəmbar s.ə.m. deyir ki, Rəbdiniz kecənin 3 hissəsində özlə görünəcə imzəliklə Uca Rəbbiniz kecənin 3 hissəsində yəni ucalıq ona xastı, yəni o daim ucadır. Bu sifət ona zafi sifətidir, kanun sifəti. Daim o ucadır. Lakin buna baxmayaq feyli o sifətlə istədiyi kimi, bizdə məlum olmayan keyfiyyətlə tezən istə bir hissəsində, axırışda bir hissəsində dünya səmasına enir. Bu deməkdir ki, mənə dua edənin, mənə duadan edən var mı? Ki duasını qəbul edim. Məndən istəyən varmı? Ona istədiyini verim. Məndən bağışlanma diləyən varmı ki, onu bağışlayım. Axtarın reallıq fəaliyyətini. Sual verici, ki, kim məndən ağzı nə istəsə, yəni diləsə, bağışlanma istəsə, Dua etsə, onlarının duasını istəyini yerinə yetirirəm. Sonra Peyğəmmət Sansələm deyir ki, üç şəxsin duası inkar olunmur. Yüz xayət qəbul edilir. Məzlumun duası, Allahım, bütün məzlumların duasını qəbul edir. Müsafirin duası və bir də valideynin əvladı üçün etdiyir dua. Nə üçün dedim bütün məzlumların? duası qəbul olsun, onsuz da qəbul olunur. Lakin bu dəqiqə müsəlmanlar yer məzlumdurlar. Doğrudur, onların məzlum olması, önünə məruz qalması öz bəzilərinin öz xətalarına, öz günahlarına görədir. İngərləri də onlarla bərabər o dəvaya, Allah Ələtə Ələtə tərəfindən gələn Ələtə imtihana, onlarla bərabər məruz qalır. Yəni, imtihana gəldikdə heç-həç istismay etmir. Bir hədisdə dua qarasında bir ev bunu kifayətləndirək dua qarasında yüzlərlə hədislər var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, sizin rəddiniz utan utanan, utanan, yəni həyalı və bir də hörmət ilə hörmətsizdir. Əllərini ona tərəf açır. Duadan bəndəsinin əllərini boş qaytarmağa utanır. Sonra Allah Subhanahu Taala deyir: "Uhilə lakum laylatu sıyami arqa ila هن لباس لكم وأنتم لباس لهم أعلم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتاغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسول من الفجر ثم كموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك الله آياته للناس لعلهم يتقون ورزق ذاستيه Qadınlarınıza yaxınlaşmaq sizə xalav edildi. Onlar sizin üçün bir libas, siz də onlar üçün bir libassınız. Allah bilir ki, siz öz nəfsinizə xəyanət edildiniz. Rüsxat verilməmişdən öncə siz dövməyib oruc gecələrində qadınlarınızla yaxınlaq edildiniz. O dövkə sizin tövbənizi qəbul etdi və sizi bağışladı. İndiyisə artıq icaza verir. Bu gündən itibarən onlara yaxınlaşın və Allahın sizin üçün müəyyən istəyin. Yəni, övladı və s. nail olmağa çalışın qan yeri söküləndə ax, sap yəni şəfəyət qara sapdan gecənin qaranlığından, seçilənə qədər yeyin için, sonra gecəyə qədər rumbasana kimi oruzunuzu tamamlayın. Məsiblərdə etikafda olduğunuz zaman, orada ibadət məqsədi ilə qaldıqda onlarla, yəni qadınlarınızla yaxınlıq etməyin. Bunlar Allahın hüdudlarıdır. Allaha yaxınlaşmayın. Allah hüzayələrini insanlara belə bəyan edir ki, bəlkə ondan qorxalar. Dara İbn-Azib radiyallahu anh deyir ki, Peygamber Xansaləmin sahabələri oruzlu ikən gələrdilər, istiharına edərdilər və yatardılar. Elə ki, yaqdılar, ondan sonra oyandıqda artıq onlara nə yemək yemək, nə də qadınla yaxınlaşmaq, caiz olmaq, aram idi. Yəni Allah suada qodaqan etmişdi. Yatana qədər, nə istəyirsən edə bilərdiniz, yaqdınsa nə salın. Günlərin bir gün ansarlardan biri gəlir və qollaşına delir ki, yemək hazırla. O yemək hazırlayana qədər söhkənir ki, bir az mö yadır. Yoldaşı dialər görür ki bu yatıb, o ayağa gedir ki məhl oldu. Yəni ki, az oldu. Yatdığın artı yemək də yeyə bilməyirsən. Yaxını da edə bilməyirsən. Sahabə deyir, yemin, yaxınlaşdırsın. Səhər bütün günün ortaq vaxtı özünü pis hiss edir, ürəyi yandırır. yanına gətirirlər. O da başına gəlir amma danışır. Bu vaxt Allah (s.c.s) bu ayəni nazil edir ki, artıq sizə qadınlara yaxınlaşmaq Ramazan gecələri. Halal buyuruldu. Yəni hava buyuruldu nə mənim? İstərsən gəl, dur. Yemək ki, yaxınlaş. Bu da halaldır. Allah subhələlə bunu halal buyurdu. Həmsinin o vaxt onlar bunu etməkdə özlərini xəyanət edirdilər. Bunu etməkdə özlərini xəyanət edirdilər deyə Allah subhələlə onları o xəyanət etdikdən sonra tövbə etdikdə onları bağışladı və onlara indirdi dedik ki, artıq bu işi görsün, görəbilsinlər. Artıq bu işi görmək onlara caiz olsun. Və onlar səndi basını, siz də onların niqvası dedikdə, yəni onu demək istəyir ki, Ebnəbas Rabiyyallarına izah edir ki, siz onlardan, siz onlarla rahatlıq tapırsınız. Onlar da sizinlə rahatlıq tapırlar. Yəni, bir-birinizə bir yaxınlıq göstərməklə hər ikiniz rahat olursunuz. Boşkar havayətlə gəlir ki, ümumiyyətlə Ramazan gecələri belə qadınlara yaxınlaşmaq haram buyurulmuşdu səhabilərə. Yəni Ramazan ayında umiyyətlə qadına yaxınlaşmaq haram buyurulmuşdu. Səhabilər də Peyğəmbər səsələmə şahid elərlər ki, ya Rasulullah, biz belə də də dinləriyik. biz nə edək? Allah-u səhəmətlə bu ayağı nazir etdi ki, sizlə rüxsət veriləm Ramazan ayında gecələri yiyibicəsini səhərə qədər və istədiyiniz qədər qadınlarınızda yaxınlıq edəsiniz. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, bir nəfər Peyğəmbər səhələmin yanına gəldi ki, müəyyən bir məsələdə ondan təqfa sürmüşsün. Mən də qapının arxasında dayanab qulaq O dedi ki, ey Allahın eləsisi, namaz vaxtı mən cənabət halında oluram. Belə bir halda bilirəm ki, namaz qılmaq olmaz. Gərək qışla namaz qılsam. Bəs Oruca bilərəmmi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, namaz vaxtı gəlsəsən, sənədə qarda olsan da belə, onun oruca heç bir ailiyyəti yoxdur. Orcunu tut. Sonra da sahabi ondan çox gözəl bir söz deyir. "Ey əlaniçi, sən ki bizim kimi bir insan deyilsən, sən Allah ilə ilişirsən. Artıq sənin bütün uğur keçən və olacaq ehtimal olacaq xətalarının hamısı bağışlanıb." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, "Vallahi Mən istəyirəm ki, sizin kimi bir insan olan yəni təmənna edir. Onsuz onlar bir insandır. Bakın, onların əzsidir. Onlardan fərqlənir. Və o fərqini edir, deyir ki, Allahdan daha çox qorxan və Allah üçün daha çox yaxşı işlər görən bir insanın. Bu tür nə icra edir. Amma göstərir ki, o onlar kimi bir insandır. Sonra, öbür ayənin ardında gələn ki, Allah'tan xeyir istəyin. Onu izah etdik. yazılmışdır ki, övlad diləyin. O yaxallıq etdikdə Allah'tan övlad arzulamaq, salih övlad istəmək, sünnəyə müvafiqdir. Yeyin için, deyildikdə, bu yemək içməyin ən xeyirləyən bərəkətli vaxtı. Nə vaxtı? Peyqəmbər s.ə.v deyil ki, təsəxəruq və innə fi suhur bərəkə. Suhur edin, yəni suhur, yecənin axır vaxtı süq nəmazına az bir Vaxtın yəni, təxmini yəni, əllaya, oxunan bir vaxt qalmış çörəyirsən. Bu da ən bərəkətli yeməkdir. Ramazan ayında ən bərəkətli yeməkdir. Ahsab qara səhərinə doğru məhəlləyə səhər iki şəhər bu gecənin qaranlığından seçilsin. Lakin neçə dəfə bu ayın nazil olduqda tam şəkildə nazil olmur. Nazil olur Ahsab qara səhərin ayrılmasına qədər. Minə qısa sözü nazil olur. Yəni fecirdən O nazil olunur, sahabilərdən də biri elə başa düşür ki, elə mənada ahsab qara saftan ayrı olmalıdır. Və bu da sahabənin əqidəsinin saflığına davalət edir ki, Quranın öz istədiyi kimi başqa türk izah eləmir. Elə hərfi mənada sapı elə sap kimi başa düşür. Sonra da bu sapı götürür ki, sapı altına, qara sapı. Qoyur yastığın altına ki, gecə hər dəfə qalxır, baxır. Ahsab qara saftan ayrılıb, yoxsa yox, yox, yox, ayrı olmalıdır. Yəni, mənə səhər sərgəy Mənə dədər bu, ondan ayrılmadı ki, oruzumu açın. O da bir ayə nazir olur ki, bu, o sap qəst Ayə, o bir ayəni izah edir. Ayə ilə ayə izah edir ki, fəcir, yəni ki, o qaranlıq şəfəqlə aynılsın, dan yeri sökülsün. Sonra o dan yeri söküldükdə, birdən, sizlərdən kimsə əlində yemək və ya su varsa, onu yerə qoymasın, tamamlasın, yesin.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 Tam şəkildə o, istədiyi qədər onu içsin, yesin. Sonra onu qoyusun kəməra. Və sumumiyyəti məsiyyəni ilə deyil. Sonra isə axşam kişənə qədər, burada gecə deyil, və qədər yümbatan qəst edilir. Orucunu tamamlasın. Lakin, sahabilərdən bəziləri, Peyğəmbər salsiyayla qoxşamaq məqsədi açmadan 2-3 gün davamiyyətli onu oruç tuturdular və hamısının da Düz mədinəyə gedir, rey gedir, baş ağrısı olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi qadağan etdi ki, bu cür oruç tutmayın. Orucunuzu açın, altını günbatan kimi. Nə qədər tez orucu açsanız, yəni günbatan kimi, gecikdirmisəniz, o qədər də xeyr bərəkətiniz artır olar. Və deyir ki, "Ləyəzən unnas bi xeyrən məəcəlləlfikra". -in İnsanlar nə qədər ki, orucunu tez açar, yəni günbatan kimi, o qədər də xeyr içində olarlar. Və ki, siz mənim kimi ola bilməzsiniz. Məni o günlər ki, davamiyyətli mənə olusturam, Allah yedirdir və içirdir. Bu, Peyğəmqar salsələ məxas olan möcüzədir. Yemirdi, içmirdi. Amcaq, bərdən o qüvvəni saxlayırdı. Allah s.ə. onun yeməyi içməyi özü bildiyi ki, etliyyətlə, yəni özü bildiyi kimi verirdi. Etikaf deyir Allah s.ə. bu ayədə ki, etikafda olun. Etikaf nə deməkdir? Bir yerdə qalmaq ibadət məqsəliyidir. Bunun da Tərifini malumlər gətirir ki, itaət məqsədi ilə xüsusi bir şərkə uyğun, xüsusi bir yerdə vacib bir əməli edirsən. Əgər etikaf ümumiyyətlə, e, dinində vacib deyil, sünnədir. Peyqəmbər salsadən vacib buyurmur. Kim istəsə elə bilər, istəməyəndir, etməsə. Və etikafda adına yaxınlaşmaq olmaz. Ayşar Aqalana deyir ki, Peyqəmbər salsadən etikafda ikən, başını məsciddən kənara mənim hürmət tərəfim çıxardardı, evi məsciddə tikiyi. Həman onun başını da qayardı, sıçasını Allahın hududları deyildikdə bura bütün Allahın buyruqları əmr etdikləri və qadağan etdiyi şeyləri daxildir. Sonra Allah Subhanahu deyir: "Və la tə'kulū əmwanakum baynakum bil-batili və qudlū bihə Mallarınızı öz aranızda haqsız olaraq yeməyin. Və bilə bilə insanların mallarından bir qisimi günah yolu ilə yemək üçün onunla, mallarınızla, ondan rüşvət və s.a. verməklə hakimlərə müraciət etməyin. Bu ayə dəlindir ki, insanların malının haqqını yemək nəqsədi ilə kimisə özünə hükum verən tutma. Onu çağırma ki, gəl bizim aramızda hükum verin. Bu sənin pulun mənim xeyrinə hökm ver, ki, bu oyun yox, sənin olub vəsaitə vəsait. Bucür etmək qadağandır, haramdır. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, sizlər öz aranızda mübahisə edin, sonra isə mənə müraciət edirsiniz. Mən də sizi dinləyib hökm çıxarman. Əgər hə sizlərdən kimsə haqqı batıl kimi gözəl şəkildə göstərsə və mən onun lehinə hökm versəm, bilinsə ki, cənnəb odundan bir parça ona vermişəm. Yəni hökm vermək üçün bu əziz göstərir ki mühakimi yürütmək üçün hakimə müraciət etdikdə, etdikdə də gələk ədolətlə başa salasan hakimin də boynunda olan vacib nədir? Hər iki tərəfi dinləsin və təəssüf ki təəssüf ki bir çox hakimlər və bir çox insanlar müəyyən bir məsələdə hökum verdikdə bir tərəfi dinləmək də kifayətlənirlər çox istədiyin dinləyib çox istədiyin bir kimsəni dinləyiş qəş olur çıxara bilərsən. Amma yaxşı olar ki, hər iki tərəfi dinləyəsən, hər iki tərəfin dəlillərini eşidəsən. Əks halda Allah Subhanahu o hükmü haram sayır. Bu hökmün əsasında əldə olunan malda haramdır. Qiyamət gününə görə cavab verməli olacaqlar. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: "Yəsəli ona fəni əhləti, qul vəl hacc, vələsa əl-birr bi-ən Səndən yeni doğan aylar barəsində soruşurlar ki, bu aylar məhəy olədir? Və bunlar insanlar və həcc üçün vaxt ölçüləridir. Sahiliyə dövründəki kimi evlərə arxa qərəfdən daxil olmağınız yaxşı əmər deyildir. Bu aya nazir olmamışdan əvvəl o vaxt onlar həzdən qayıtdıqda, ziyarətdən qayıtdıqda, məscədən qayıtdıqda Evlərinə başqa qapıdan daxil olmalıdırlar ki, eyni qapıdan daxil olmayan, yoxsa nə isə baş verər. Allah subhanətə bunu qadalan etdi. Yax, lakin yaxşı əməl sahibi Allahdan qorxan kəstdir. Yəni evlə hansı qapıdan daxil olmağa bunayət yoxdur. Bu da bizim müşaribə etdiyimiz bəzi şeylərə aiddir ki, fulan şey oldu, falan şey olacaq, buna, bununla heç bir aidəti yoxdur. Allahdan qorxan kimsə olarsansa, o falan şeyin baş verməsi deyər ki, qabağından bir qara fişək keçdi. Nə olacaq? Ona heç bir aidiyyəti yoxdur. Allahdan qorxan kimsə olsan, onun səninə heç bir təsiri olmayacaqdır. Allahdan qorxun ki, bəlkə onlar evlər, evlərin qapılarından daxil olurlar. Allahdan qorxun ki, bəlkə incə tapasınız. Sonra Allah xan deyir, bu ayə bununla da bitirir bu dərsi. Yuqatilu fi sabilillah allazina yuqatilunkum wala ta'tadun. İnnalla ha yuhibbu Allah yolunda siz də vuruşun və həddə açmayın. Siz fikir verin subhanallah. Ayələki Allah pahala demir ki tuttun, gəlmiş, və harada kimisi tutduğun xoşla gəlmir, kafirdir və s. öldür. Xeyr, kafirin də öz haqqı var. Zinnisi var, mustəmini var, mustəqiri var və s. Bunları öldürmək haramdır. Onlara baxmaq kafir deyir, onları öldürmək haramdır. Hansı kafiri öldürmək var? Sizinlə vuruşanlara qarşı vuruşun. Sizinlə vuruşan kafirləri öldürün. Sonra da görün, nə deyir? Həddi açmayın. Sizinlə vuruşanlar içərisində, vuruşa vuruşa gəlib çıxırsınız, helə bir yerə ki, orada qadınlar, kişilər, uşaqlar da var. Onları öldürməyin. Peygamber sasələm döyüşlərin birində görür ki, bir qadın öldürülüb. Deyir ki, qadığa nedir? Deyir ki, qadınlara toxunmayın. Uşaqlara, qocalara toxunmayın. Əlbəttə, əgər qadın, uşaq, qoca səninlə vuruşacaqsa, onu, onunla vuruşmalısın. Amma sakit öz yerində oturubsa sən gəlib o dincə halını qırırsansa bu bu ayəyə müxalifdir və Peyğəmbər (s.ə.s) Sal sünnəsinə o halisdir ki, Rasulullah (s.ə.s) Sal müəhcisləri bunu qadağan edir, ona müxalifdir. Fə belə bu insanlar da elədir ki, hər hər cür vurışma Allah yolunda vuruşma adlanır. Necədir ki, bu ayə deyir, Allah yolunda vuruşun. Sizlə vurışanlara qarşı. Belə bir hər cür vurışma Allah yolunda vuruşmaq deməyir. Xeyr. Sahabələrdən biri deyir, gəl deyir ki, yaraxullar Allah yolunda buruşmaq nə deməkdir? Qəzəbləni buruşuram, öz qəbilə üstündə buruşuram və s. Nəyəsə yoraq buruşuram, preqəmbət o, o, Allah yolunda buruşmaq deyil. Allah yolunda buruşmaq odur ki, Allahın kəliməsini ilə ilə illə Allah kəliməsini ucaq tutmaq məqsədikdə, onu ucaqtmaq məqsədikdə buruşursam. Budur Allah yolunda buruşmaq. O, də qəzəblənmişəm, necə ki, o, həli qəbiyaların özündə tükürülür ki, öld Şükürləşir ki, mən onu öldürsən, öz qəzəbmə görə öldürəcəyim. Yəni təsəvvür edin ki, kafirə qarşı qəzəblənib nəyəsə etmək olmazsa. Bəs necə ola bilər ki, biz qəzəblənib öz qəzəbimizə görə müsəlman qardaşımıza nəyəsə edək. Baxan xaladəcələr, öz müsəlman qardaşını Əli Osman radiyallahu onu öz qəzəblərlə görə öldürdülər. Allah xəzəblərlə öldürdülər. Hə? Xeyrinç, öz qəzəblər Əzəbinə görə öldürməyi qaraqan edir. Göründür, o, o kəslərini alınan ki, öz müsəyman qardaşına qarşı, öz qəzəbinə görə neyə sevdir? Və ayənin sonunda deyil, yəqiqətən, Allah həddi aşanları sevmir. Allah ki, o kəslər ki, bu neyədir? Bilsinlər ki, Allah onları sevmir. Allahdan istəyəm də ki, Allah bizi sevsin, bizi sevdiyi bəndələrdən etsin və bizi onun kəlamını dinləyir, Başa düşüb onu əməl edənlərdən etsin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa enta astaghfiruka wa tubu